Orain gai aldatu eta eraikortasunen energetikoari buruz hitzein berdu etxeetan. Zeinekin? Ba, Goierriako laguneekin geratu gara. Ekosfera Euskadi Gratian. Ekosfera. Energia, energia eta etxeak. Isango diazue, berti gai berbera, e, importantea da gaia, e, azken batean egiten ari gara, nahi dugula mundu jasangarri bat, energia xautzea, e, kontrakoazen nahi dute, e, saiestu berduguna da energia xautzea gure txetan, gure industrialdean, e, edo zintokitan, eta hori e, egiteak baditu kontu asko eta ez da e, lan errexea mm esfortzu hori nolaait goien er egiten du edo laguntzen dizu egiten eta horregatik etortzen dira maiz ekosferara. E, kontatzera nolako proiektua dituzten, nolako joerak dauden Europan, nolako proiektua sortzen diran, batzuk pilotoak beste, nolako zerbitzuak sortzen dituzte horietatik, eta nolako panorama, neri panorama itza gustatzen aite kontatzea, panorama energetikoa. Gaur goienerreko garapen alantaldeko teknikoa dugu gurekin hori da labait izen estandarra ofiziala, eider, iribaz, ola berri eta, kaixo hongetorri kaixo <laughs> e, arkitektura ikasita e, bueno, arkitektura bai. ar eta gainera doktoretza eginda hori da, beraz, oso, bai. e, oso sartuta, ez dakit, komatxoen artean ikerketaren munduan eta alde teknikoa oso, oso ondo esagutzen duzuna nolabaitez Bai, bai, e, eraginkortasun energetikoa eraikuntzan, no. pixkat gai horretan, lezakon du e, arkitektura ikazio ondoren, eta mm. bai, handik horretan, horretan gabiltza. Nik ez nuen? eh hasangarritasuna egiten adibidez tesian, nik tesia lenguenean. Klaro, ni tesia la lógica ren, eta Marga ren egin nuen gutxi grabera. bere garaia hartan ezan asko itz egiten hitz egiten zen ozono geruzari beruzari buru osala, baina ematen zuen e, ingurumeneko gaiak eta bestelako gaiak banatuta zaudela. Gaur egun filosofia kontrakoa, erabat kontrakoa, eh? Bai, egia esan ni ere 2012 urtean hasi nitzan eh gai honetan eta laukatu ginela esango nuke baina gaur egun ja, bai, eguneroko eguneroko gaia bihurtu zaigu. Teorikoki bai. menta de bueno, chevisitze buruz hitze egiteko eta beralde energetikoa hitze egiteko baina eskatu nahi ditut pixka bat goienerreko Ez dakit, e, perspektiba hori, e, goienerrek zer eskaintzen duen, ez? E, Piskanaka ari zaritea gertzen komunikabidetan, baina sartu baino lehenzaten izuna, ematen du goiener ezagutzen esagutzen dugula izena, baina ez dakit osondodak igun zer den edo zer zer Eta Kontatu zu pixka bat ze, ze eskaintzen duzu, e, alde batetik alde teknikoa bai eskaintzen duzu, e, laguntza teknikoa, holkularitza teknikoa eta bar, baina bestetik ere alde burokratikoa, eta ere bai e, or, niko hori adibidez asko baloratzen dut, etxean baldin manago eta zakit e, plaka, o, baina, zera eguzki plaka jarri nahi baldin baitut, nora noa, zeinekin hitz egin behar dut, e, zerri entxufatzen diot, e, olako gauzak, kalp. Uh -huh. Bai, eh, esango nuke Goienerren aktibitatea printzipiala merkaturatzailea, merkaturatzailea dela, baina bai, azken urteotan eh, ari gea zerbitzu berrin garapenean, ez? Bazkideek eskatzen digute, zuko handi son bezala eta eskerture, bai, es. Eh, ba beste gai batzuen inguruan deitu, galdetu, eh, ze zerbitzuman desksakezu, zen bideratzen didazue eta eskaera hori ikusita, ba Bueno, eh lantzenarien zerbitzu horietakoa da, ba hori, bir bizitzen bir gaitzean, eh, eh aulcularitza eh, integrala. integrala. esaten dionean, ba, bueno, esaten eikä hori, ba bai arlo teknikoa eta baita eh, arlo administratiboa ere, e, ez? E, jo, behar, beharrezkoa, arrizkoa, eh. O sea, hasta que nireta hoian eh, bada, benetan hoian energetiko bat kaso honetan, baina burokraziak geitzen diun faktori hori, uf. Oso goborra da, niretzat, Ez dakit. Ez dakit jendeak zezaten duen, baina, bueno. E, zera, e, laguntza teknikoa, laguntza burokratikoa, e, hemen egon zen oier berria, e, udaberrian, eta auditoria energetikoa iburuz ditzein zigun ere bai. Uh -huh. Azken batean, etxe bat energetikoki, e, komatxon artean, eraginkorra egitea, ezkizta hain hain arresa, eh? Bai, hori da eta eh ora indikan da zailtasun gehioz sortzen dira, bai, norbanako etxe bizitzatik bizilagun komunitatetara joaten geanean, ez? Eh, horia ba, erabakitze prozesua zailtzen dira, diru laguntzan eskaerak zailtzen dira. Eh, ba, beste fase batzu ere, ba, beste zailtasun batzuk azaltzen zaizkigu. Eta, bueno, hortan gabiltza laguntza hori eh eskaintzeko ba zerbitzu zerbitzu bat mm. e. Goiener.euz e, goiener. nahi duenaren zatez, e, web horria badaukazu eta in, bueno, zuekin kontaktuan egin nahi duenak horren bitartez egin dezake ez. bai eta bueno hain zuzen ere proiekt, e, hau, proiektu bat enbitartez e, lantzen gabiltza dala e, Renpower izaneko mm -hmm. proiektu bat eta e, badu e, web horri espezifikoa batez ez renpower.goiener.euz mm -hmm, hori da dena. Daiga. Europako proiektua esan behar da eta zuek lideratzen duzue eh? baina, bueno, Europatik datoz arautegiak, Europatik datoz eh, nolabait eh, gidalerroak nolabait baina eh, Europak ere egiten dituena da horrelako proiektu pilo bat eh, probatzen joateko kontzeptu berriak eta ara, orain kontatuko degurren poweren helburua zein den baina Europak duen eh, zeha horretan eh, filosofia horretan daude proiektu pila bat, proiektu pilotuak eiten dira, ondoatzen balin badia hortik zuek garatzen dituzue zerbitzuak, ez? Hori da, pixka bat, filosofia, ez? Bai, hori da, deialdi desberdina daude, e, Europar batasunetik kan, e, proiektu dezberdina garatzeko, eta proiektuien helburua izaten da, e, m, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Produktu berriak sortzia, trasna berriak, e, bai. Renpower.goiener.eu. Uh -huh. yeah. Renpower, Renpower batpare, r e n p o u b i k u a e rgoienereu e, Zuek zarete, orain momentuan, proiektoren buru, e, baina beti Europak egiten duena da, hainbat tokitako, hainbat herrialdetako e, Ezak zen bat eh, talde elkartu eta, eta proiektu pilotu hori tokiez berdinetan probatu gainera, ez? Bai, hori da guk, eh, bueno, deialdi honetara aurkeztu ginen eh, beste bi ikidekin, eh, Irlandar Kooperatioa, Teco Vision, Zipperary uh -huh. Counting daude, eta UIPI, eh, Union of Property Owners, eh, Belgikarrak, eta eh, iruan artean proiektu bat aurkeztu genuen, eh, eta hori, bai, aterazan eta... Elburua, nolabait lehiatila bakarra deitzen den kontzeptu bat probatzea eta garatzea da ez, hori da, ez hori, ez hori da lehiatila da. bakarra vale, lehiat... Hor hori da gaina gure eh, aitzakia hemen egoteko bai, elkarrekin eh, bai, hitz egiten eh? bai, lehiatila bakarreko bulegoa da e, bueno, esan gau nuke bergaitze prozesuetan e, bueno, komple, komplexuak izaten dia bergaitze prozesuak eta nazgarriak ere bai ez eta bizilagunei lagunei ba, zalantzasko sortu dakieke. Eta, e, ba, dirideze, ze izolamendu jarri dezaket, e, galdara bat gataldatu nahi baldin badut e, ze instalazio jarrikoet, zer da, bero pumpa bat, ze diru laguntza jaso ditzaket, horrelako, e, nola, nola kontratatu dezaket kontraktista e, hon bat eta fidegarri bat, Bueno, horrelako no. orrolako salantzak sortzen dira ja. eta leiategia bakarreko egiten egitenuna da, ba bueno, salantza hoiek eta bideo hor salantza oietan, eta bideo horretan ba lagundu. Baina dena Bye. batera toki bakarrean, ez eh, hori da. Horria, eta prozesu prozesu guztian. Suretxea eta mitxea esberrinek dira, ez da, bueno, <laughs> <esan> edute, <laughs> da eh, bai. ez ez da jakingo, ba bakoitzai edute... bako dagokion eh, baldintzetara eta beharretara egokituta, ez? Baina. Bai. Eta bai. e, bilgaitzea zari gara osoitz e, potoloa da, ba, ze zehondo, ba, egokituko dugu energetikoki etxe bat. Ez da, ez da beti gertatzen, ez. Ez da nahi dute etxeak egokitzea energetikoki ez da inbestetan egiten, esan, ez dakitzen nola esan. hobekuntza batzuk egin daitezke, baino etxe perfektua ez duzu izango, ez nola baitez. Bai, eh normalean Jarrita daude en oso oso ambiziosoa dia, baina oraindik an iezan asko asko da hoiteko, ez. Mm. Europako eraikuntza parkeisarren etako da hau, batez besteko 57 urteko eh, aintzinatasuna edo esan gouke kate lagure eraikinek. Mm. Eta taldise hasko do Gucci. Ez an bat. Abai. Bai. Eta 100 mm. gure eraikinen 100eko laroeiak bai solamendu, solamendu gabe dago es. Orduan asko asko daka guteko ba e, hauek hobetzeko, e, mm hobetzeko -hmm. bai. Mm -hmm. E, pro, bueno, proposamena hori da birgaitzea, baina e, or, asko gustatu zitzaidan e, komunitatu ginean edo lehenengo email jakturkatu genituenean esatzen zenidan, bueno, bale e, birgaitzea ondo dago, baina begual zehazktu behar dugu birgaitzen ez badugu zein dien ondorioak, ez? E, bai, Nola behar Askotan, askotan koztatzen zaigu e, balioan jartzia, hmm. zein dien e, e, lortzen ditugun onurak e, bir, birgaitze baten Lera. ondorioz, ez? Baina benetan konturatzen ga nik uste askotan bueltan ematen den duenean edo esaten duenean, joe. Mm. Eta ez bali madu egiten, eh? no, nola galituko saizkigu ere ikinak, ez? Bueno, e, bai, bai, ez egiteak edo adaptatzeak edo obet, obekuntzak egiteak ba, ba faktore askotan eragiten digulako, ez? Eh onura hoiak izan daitezke bai kuantitatiboak eta baita kualitatiboak ere normalean kuantitatibotara jotenenga hau ba, energia aurrezpena kontsumoa gutxitzea e, oneelaakoak baina badirudi benetan obrak aurrera ematen dituztenek gero balioan jartzen dituztenak besteak direla ez Gehien bat kualitatiboak direla konfortan ba, e, konfort akutikoa konfort termikoa konfort. E, luminikoa erre silintzia energetikoa airearen kalitatea e, badira beste beste batzuk e, osasun arazoa gutxitzea batzuk baina kasua ne? hori da mm -hmm. kasua hori da zaila da tangibilizatzea eta, eta neurtzea, eta horrek iten du zail, zailago balioan jarri Eta gizartean ere balioan jartzea eta kultura hori e, e, e, sustroitzea, ez? Hor, pentsatu bai. ezaketutze ondo bizina izan etxe honetan orain, bai. eh, aldaketa egin ondoren baina, ondo bizitzea beste mila faktoren eskudago ere bai, esan etzitzen norberden egoera, esan etzitzen bueno, gertatu dana, edo bueno, e, e, klima bera aldatzen da, edo garai bat izatez duona bestea, ez dakit, ez? E, oso, oso, oso gauza intangiblea, ez? bai. Ez, ez, ez. bai. Bai, faktore askori eragiten dio, ez modu zuzenean askotan, <gül> modu indirektu batean, eta bai, zaiagoa da, balorean jartzea, ez? Ren power honetan, e, fase piloto batean zaudete, zen motako gauzak egiten egin zaudete, zen motako interventziak eta bai, zer egiten zaudete? Bai, e, proiektu honekin hasi ginean e, 2008a lauko iraian, eta maituko da 2008a zazpiko urrian, orduan esan guen... Erdian zaudete. ekuatorera iristen. <gül> eta lehenengo erdi honetan, hasiera ba, batean, e, bueno, proietuaren onariak esari genitun, eta e, forma kuntza eman ginen elkarri, baiz? E, bueno, lehen hain ditut, e, iru e, kide gehala, baina, e, bueno, Euro, e, Irlandako kooperatiba honek badu esperientzi zabala, zerbitzu honetan, e, eta, baina, bueno, erronka jarria dute gaur egun, zerbitzu e, hori zaurgarritasun egoeran dauden eh hiritarrengana iristea eta horien e, artean ba eh birgaitzeak e, sustatzea ze izango genuke zailtasuna hor dagoela, es eta behar gehiena ere ere hor dagoela, baina bueno, nolaia ja, lana ondi egin duten, baina pizkat fase, fase horretan daude. Eta aldi berean eh Goierrenen ba Goierren sozialan bitartez arlo horretan badugu lan bat egina, Eta e, proieituan funtsa edo esango genuke dela, e, ezagutza horiek elkarba natzea. Bai? Gu beraien ikasi eta beraiek e, gu gandik ikasi. Proieituan azizirako fase horretan horretan, horretan ibiliga, eta gaur egun momentuntan e, gabiltzaia ba, tresna garatzen, prozesua garatzen eta azigaia eraikin, e, e, eraikin pilotuekin lanean, lehenengo fase batean eraikin pilotuekin lanea. Egon zara, vale. adibidez Irlandakoekin, e, bai, bertako no. etxeak eta bizitatu. Bai, e, dara, gu Irlanda pentsatzen dugu eta daukagu topikoat buruan, ez daukana zerikusirik, jendean oh, unbizideen. Herrealitatea eh? oso ezberdina da, beha daukatena eta gu daukaguna. Bai, e, tipologia aldetik, eraikinen tipologia aldetik, han gehienak e, unifamilia erradia, vale. eta hemen aldiz gehienak e, bizilagun komunitatetan unarteko, bueno, eraikin uh -huh. blokeak dira, Eta kontestu normatibo araudialdetik eta daukaten e, lehiatia bakar sare bat eta zentzu horretan ere e, e beste, beste realitate bat beste realalitate bat dauka. Mm. Zuzenean ba uh -huh. e, gauza asko ezin ditugu kopiatu, baina badaude estrapolatu daitezkeen gauza batzuk. Z Bain. Interesgarria, eh? mm. eta, bueno, belgikari buruz dugu itzain, baina bai, beste... Bel eh, Belgikarrak beste rol daukate proiektuan, mm. bai, hauek e, da, UIPI, Union of Property Owners, eta da, e, iraziaz murigabeko elkargo bat, biltzen dituna, Europako hogeita sortzi estatutako, hogeita maika erakunde. Uhum. Bai Eta erakundeak e, errepresentatzen dituzte ba, norbanako eta jabeen e, interesak. E, Baute esperintzia zabala, e, birgaitzen arloko mm, Europar proiektutan, e, beti ba, e, rol horretatik, eta proiektu daukaten rola da gehiago e, komunikazio eta diseminazio arlotik, eta e, Europar batasuneko arauditan izan dezaken eraginaren e, arlo horretatikan. Hmm. Bai. Finantzia zehari buruz hitz egiteko borbosa zenean ere bai e, bueno, Europatik dator, beraz e, Europako proiektua da, Europako dirua pentsatzen dut e, Beresitasunik da, finantzia zio Ez, bueno, daik. proiektua e, Europar bat jasotzen dugun finantzia da proiektua gauzatzeko Bai Ez du finantzatzen eraikinetan egin daitezkeen obrak Obra. bai? e, Finantzatzen duna da guk eman dezakegun zerbitzua bime eta 27ko urria bitartean guk eman deskegun zerbitzua eh bisilagun komunitateei hori bai baina obrak ez ditu finantzatzen. eh finantziazioasare nintzanean gehi horien nintzan eh eh izan ditzazketen mekanismo es birgaitzak era horrera eramateko garaian bai horik bai, ezka hondibada eh normalean be... ostopoa hondiena izaten da Eh, eraki hartzerako, eraki hartzerako garaian eta, bueno, ust, mm, bai, behar, dagoen filosofia izaten delako, bai. Da, baino, bai. izaten delako, hori da, baina izaten delako, bueno, luzera epe luzera balantzean, ba emaitza ba, positiboak emango du, baina horrek <gurien> ez du orain invertituin ber dela, eh? Eta epe luzera begira ba batzudan ez da argixa hartzea, ez? Bai. Ekonomikoki bai. bat ez bai. ere, ez? Bai. Bai, bisilao un batean negora oso desberdinak egon daitezke eta horren ondorioz ere bai, ba, bueno, batzuk proaktiboak izango dira, beste batzuk gutxi eta eta eztabai da egon daiteke. Eh, bueno, informazioa ezela hori, bueno, komentatu hiru mekanismo, hiru mekanismo eh izango nuke daudela, alde batetik diru laguntzak, diru laguntzetan baita, bueno, da gai bat nasgarria dana. Eze, diru laguntza datoz eskala ezberdinetako administrazio publikoetatikan, bai diputazioti, bai udaleti, bai ebeti, bai e, estatu mailako diru laguntzak, egon daitezke desberdinak eta baita ezberdinak dia, interventzioaren arabera ere, orduan. Ja. E, Gai honetan bai e, pertsibitzen deu, e, bizi lagunek laguntza behar izaten dutela e, pixkate orientatzeko eta, bueno, prozesuiek aurrera eraman alizateko. Eh e, Diru laguntzetan bai izaten da e, barrera moduko bat e, naiz eta eskaera obra egin aurretik egiten diren diru laguntzak obra amaieran e, kobratzen direla, ez eta ordainketak aldiz obra amaitu aurretiktan ja egin behar dituzte bizi claro. hori beste beste zailtasun bat hor beste zailtasun bat dago. zailtasun ohi aurre egiteko beste modua bueno, beste mekanismoa bada finantzak eta. E, gaur egon ja, banku asko ja, linea espezifikoak izaten dituzte e, finantzaketarako eta bueno, e, izan daiteke beste, beste mekanismo bat. Eta irugarreena, e, azken hilabetetan baita burubelari gabiltzen agoien erren, da K.E. Sistema. K.E. da erderaz Zertifikado e, de Auro Energetiko e, Euskara Zizangoen nuke, ba, energia aurrezkiaren e, ziurtagiria. Mm -hmm. bai, mekanismo hau da e... Bueno, sistema guenarritzen da e, aurreskien salerozketan bai? E, hau da, norbanako batek, e, bizilagun batek mm, egiten badu e, interventzio bat eta interventzio horren ondorioz aurre, energia aurresten bali badu ba, du, ba e, sujeto obligado, edo bueno, obligazioa daukan sujetu <risa> batek e, dezake aurreski hori bai? Eta hor E, pertsona hori egiten nahi dana da indun interventzioa gati, ba, diru bat e, diru bat jasotzen Eskuratu. diru bat jasotzen, ez? Zer da obligazioa duen sujetu bau, e, badibidez goiener ez? goiener uh -huh. sujetu, e, obligazioa duen sujetu bada. Zergaitik gaitik e, bueno, energia merkaturatzen duen edozein organismok e, dauka bat Fondo Nacional de Eficienzia Energetikari ekarpen bateiteko urtero, saldu duen energia kantitatearen araberakoa, uh -huh. bai? Eta Fondo Nacional de Eficienzia Energetikak egiten duena da ekarpen horien bitartez gero diru laguntza katera. Zein dute? Indute aldatu. Ba, diru Bari. laguntza katera beharrean, oan ez atendibute ba, ekarpen e, horien egin ordez, e, e, indezakezu, aukera ematen dizut, egiteko, ekae bitartez e, e, bueno, likidatzeko, ez? Orduan, or, aukera sortu zaigu, e, birgaitzeak bultzatzeko, Baita, e, finantzak eta mota honen bitartez. Guk egiten deuna da, e, e, mm, interventzioa egin duena, gurekin kontaktuan jartzen da, e, guk egiten deuna da, kalkulatu, modu, metodologia estandarizatua daude kalkulatzeko aurrezkio horiek, eta horrekin e, eskaintza bat egiten dugu, eskaintza hori onartzen bali madu, e, eskatzaileak, ba prozesu bat pasa behar du irugarren, irugarren batekin eta ja hori aurrera aterako balditz, ba e, likidatzen da. Interesgarria da. Bai. Eh? Interesgarria beste arguestez delako bakarri. Bueno, dilo luego batzuk daude eta zuk eskatu eta emango izki zute edo ez eta ez, osea, Aragodoa kontua eta eta kontrol bat dago jarraipen bat eta gainera Bueno, ba, ekonomiko bat ere atratzen diozu aurresteari, nola baitez? Bai, e, interesgarria da, e, interbentzia genduenaren zat, eta goienerrentzat interesgarria da, ba, gure bazkide hilaguntzen ari galako, mm. ez? E, eta aldiberean, e, ba, goienerrek ere, ba, honura bat e, eduki ez? ez? Bai, gero merkatu horretan gertatzen dianak erdibidekoak bai, bai. eta Uf. hori dana hori, <gülüyor> hori mundu bat beste mundu, beste mundu bat baina bueno, <gülüyor> e, kontzultu horretatik bai. hori e, renpower.goiener.eu so, bazpare errepikatzen nahi naiz bueno, elkarsetaren erdian arrapatzen duenak bazpare e, jakin nahi baldin badu nola nola informatu honetaz eta gero nahi baldin baduzuekin ekin kontaktua kontaktuan jarri, hor ba, dago bidea renpowers.guiner.eus da. ehuebo rio horretan e, bueno, publikatzen dugu proietuan inguruko albiste edo publikoa den edo zein eduki eta bueno ere ze eraikin pilotukin arigean lanean baita erakun parte hartzen den kide on informazioa eta bueno bai gehiago batebate gehiago nahi, sakondu nahiko balu harremanetarako ba, kontaktua ere e, bertan aurkitu daiteke Erremenetarako bideak. Bait ere hitz egiten zenidan e, bide horri bat e, egitearen garantziaz, nola bait, e, prozesuan, ez? Zer zan nahi du horrek? E, dakar, bide horria e, beti konzeptu horri, beti lotu izan dit, bat ez geopolitikarekin, ez dakit zer horrelako gauza hondiekin. kasuan zer zan idu honek? Bai, e, gu proposatzen denuna da, eraikina ikina bat in, e, egin aurretik, eraikinaren ikuspegi integralago bat eukitza eta epelusekoa, ez? Se egin daitezken interbentzio esberdinak ez dia elkarren handik independenteak. Interbentzio batek bestea eragin dezake eta eta bigarrenak lehenengoa, ez? Eh, ordun garrantzitsuada se se ordenetan egiten ditugun eta, eta ze se planifikaziokin, Ese da berdina lehenengo fatxa da isolatu eta gero instal handi urtera instalazioak aldatzea edo edo alderantziz e beti mm, bet, eta betiere planifikazio edo bide horri hori on berda lotuta ba e, bisilabun komunitate horren e, beharretara, sortu zaizkion beharretara berriz ere etxean eta gizean berbadabi prozesu ezberdin dira eta, eta, eta, eta, eta baldentzetara hori da e, beti bai zaiatzen gara gehienetan beintzak kasu E, lehenengo eh fachada tetikana, edo isolamendutikan hasten energia beharrak e, gutxitzen, mm -hmm. Gero eh e, kontsumo, o sea, diguten instalazioetara e, pasatzeko. Zer gaitik ba, bueno, hiru arrazoi arrasoi ez? Lehenengo beharra gutitzen balemaitugu eta ondoren instalazioak aldatu Instalazioak aldatzerako garaian, instalazio txikiagoak beharko genituzke. Claro. Eta sobra bat ekiditen ari gara. Bai? <coughs> e, bestalde, lehenengo isolatuta eta bero eskariak e, gutxitzuta, aukera ematen digu, gero, za, e, sartzen ditugun instalazioak temperatura batxukoak izan da ere, dauzkagun bero igorlea, bero gaioak, eta hola mantentzea alderantziz ez litzateke posible izango eta gero hirugarrenan noretza baita oso garrantzitsua e, erresilientzia erresilientzia energetikoa, ez? E, gaur egun energia nireko mundua e, erabat erabate ziurgabea da, panorama oso ziurgabea da, inork ez daki mendik astebetea ser e, eta inork ez daki serratuko kanen energia presioekin, ez? Orduan zuzura itzeko energia beharra gutxitzen dituzun lehean, ba E, ziurgabetasun hori ba, e, txikitzen aizea, ez? E, eta aldi berean baita e, teknologia beharrak ere gutxitzen aizea, mantenimendu beharrak ere gutxitzen aizea Ego. eta zentzu hortan ba, e, dependentzia hori gutxitu eta resailintzia energetiko hori ba E, hobetzen, hobetzen nahi zealako. Itzei denari zinen eta e, burura etortzen zitzaidan beroa, ez de, oso harkika daukagu, bastakite oso, bueno, emendik egu aldera dagoen, ia dozintokitan, ez ba, dakit ere egokitua erabili beharraeko, bueno, behar, beharra dutela, ez dakitzen batean joko, oza, ez naiz sartuko ez da bai da horretan, ez dakidalako, baina, ematen du bai ez behar dutela. Guk behar dugu e, horrelako sistemarik eta, karo, hori oso galdera ona da, ez? behar bada erantzun erantzundiazuna, eh, lenda bizi egokituz zure etxea ikusi ze bai. beharra daukazun isolamendu egokiarekin bai. eta ordu, bueno, ez ez. Hori da, hori da. Bai. Eta beroarena hori beste, beste kontu kontua da, eh, hemen ere ikusen ari ga, gureta bero gehiago izaten dela. Claro. Beharrak ere segurazki eh joango zaizkigu, eta eh hori eukitza, ba Magarran zituala. Mm -hmm. bai? Interessgarria, eh. Zure lana. Nireke beti kontatzen dut gauza berata sentitzen sen dut, eh, baina eh niretesian egoenean egunerolaenean eta hola aspergarri izan zitekeen, e, bueno, egun batzuk hobeto, beste batzuk gerrago, baina nire nauseak nire jefeak nire lana kontatzen zionean beste bati, ezote no da, ba? zinteresgarria. <laughs> Zaten, labur biltzen duzunean, hau, eta Bye. kontatzen Bye. duzunean, esatezu. Mm, Behi da, ba, ze gauza marailo egiten nahi naizen. Oh. Hori bai, urrengo gunean, berri zer laneagoaten zinean, oh, yeah. egunerokotasunean. Oh, yeah. Horretan sartuta, ez, eta Kuriosa bai. da baina interesgarria da. Bai, eh... eguneroko antzaudenean asto itentzea, ze helburukina ari sean askotan, ez? eta zure egunerokoan sartuta eta Bai, batz... bai, gero urrunetikan beiratzen dasune, baina ja beste desentzu batekin. Artzen du, ez? Mert, da, bai. Bai. Asko tokatzen zaizu bidaiatzea tokibat, bueno, bidaiatzea mugitzea tokibat edi bestera, pentsetzen dut, ez? Bai, bueno, proiektu hauetan e, ba, urtean proiektuko urtean bi bilera edo aiten ditugu proiektuko bestekidekin, uh -huh. eta beti jutengoa e, alternatzen, ez? Kide batek antolatzen du, urrengoa bestekide batek, eta... eta Baina, esan edo, Euskal Herrian bertan adibidez, e, klaro, e, Errealitateak, ez dakit neurtzen batean den horrela neurtzen. Baina ezberdinak izango dira, tokibatea jun, bestera jun, nahiztak gertu egon, bi herritako errealitateak ezberdinak dira, ez dakit ez? Bai, bueno, hemen inguran ez eh, aldaketa ondia keres dia, ez dian abaritzen, aldaketa ondina onditekena, ez dakit, klima aldetik anezaten, gasteiz eta donostiak. Hori hori nek amez buruan, ez dakit ez. Dakites, eh. Bai, bueno, ba, igual e, gazteizen isolamendu aldetik, ba, bi iru sentimetro gehiago jarriko nituzke ez, <laughs> donostiak baino, baina, bueno, hortaz aparte aldaketa desbarrentasunan ondiriken. <laughs> Interesgarria, no, 2008 eta zazpirako egingo duzude proiektua, osatuko duzu proiektua, eta pentsatze dute horreak lehen esaten genoena, jarraipen bat izango lukeila etorkizunean, hortik zerbitzu bat garatuta horrela kozen ez? Horrela, horrela, helburu hori da, da. da. oan zerbitzua e, garatzen, probatzen, eta martxan, martxan jartzen, ez? E, bere aurre bidera ere aztertu, eta nunda hon aurre E, hori eta bain proiektua amaituta balburua da eh zerbitzu honek e, martxan martxan jarraitza goierren bai eske ba hosi ba interesaduenarentzat renpower.goyener.eus r e n p o u b -R e r .goyener.eus e deri barso berrieta eskerrik asko gurekin izateagatik hau dena kontateagatik eta ea elkarrizketa hau entzun da norbait animatzen den zuekin kontaktatzera Nola nai ere, zure elkarrizketari eskerrik asko. Hori da. Eskerrik asko zuei e, aukera hau emateagatik eta bueno, baipatu duen bezala es harremanetarako bidea weborrian daude eta norbait e, interes adukeko ba, jarri gurekin lasai harremanetan. Deskarga da baita